Серед полонених, і вороги сміялися б з нього, били батагами, плювали, могли навіть ось Стиснув руків, як кінака, він нищитиме їх нещадно, поки рука тверда, і є хоч крапля крові в жилах. Вершник з'явився над берегом, постояв трохи і зник. Спочатку Агал навіть не зрозумів, що це тавр. Я тільки почувши, як заворушився поруч вовран, як задихав збуджено, усвідомив нарешті, що передова сторожа таврів зовсім близько. Тепер на горбок над берегом вискочило одразу кілька вершників. Таври обрали справді зручне місце. З горбочка бачили все довкруж, і жодний підозріливий рух не лишився б непоміченим. З хвилину постоявши, вершники Риссі спустились до води. Здалося, одразу перескочить річку. Та зупинилися і почали радитися. А Гал не чув слів. Їхнє укриття було на відстані п'яти-шести прольотів стріли від броду. Але бачив по жестах, що Таврис вирічається. Нарешті дійшли згоди. Четверо почали переправлятися через річку, а троє повернули до їхнього вибалка. Що ж, таври досвідчені воїни, і було б наївно думати, що вибалок не приверне їхню увагу. А вороги наближалися повільно, з мучених мокрих конях, самі змучені, спітнілі й брудні. Гал міг тепер розгледіти їхнє обличчя, осторожені та уважні. Здавалося, таври бачили все, і дивно, що не помітили засідку. Гал інстинктивно потягнувся до лука, і че стверда рука лягла йому на плече. Вовран заспокоював його. Але ж ще мить. Минула ця мить, і таври зупинилися. Може, за десять кроків, а може навіть і ближче. Вітер доніс до Агала різкий запах кінського поту, та давно не митих Брудних людських тіл. У переднього вершника сорочка була розідрана до пупа, порослі густим чорним волоссям груди важко здіймалися, і піт стікав по щуках. З такої відстані стріла пробила б його мало не наскрізь, габного сильного лютого ворога. Та лежав, не дихав, лише очі випромінювали вогонь. Та уж постояв, засміявся, щось сказав товаришам, і повернув коня. Више тепер Гал почув вовранове дихання, сам перевів подих і подивився, що ж робиться на тому березі. Все ж таври злегко важили. чи то відсутність жодних слідів, чи то соратове повідомлення вплинули на них, але обмежилися поверховим оглядом місцевості і повернули назад. І знову потягнувся час. Сонце припікало, стало спекотно, а таврів усе не було. Нарешті з'явилися дозорці. Тепер поводилися вільно, не поспішаючи. Спустились до річки, спішилися і почали поїти коней. Малине одразу за ними через горбок перевалили вершники. Попереду таври гнали полонених. Сиділи із зв'язаними руками подвоє на коні, Переважно жінки, ал жадібно шукав очима Савію, але так і не знайшов. Серце обірвалося. Вовран зрозумів його і заспокійливо стиснув лікоть. В варень варемії нічого не побачиш, прошепотів. Там вона, де ж їй бути? Справді, як побачиш, коли таври оточили полонених, як на гаями підганяли коней. Вода в ріці спінилася, коні здіймали бризки. Здавалося, цьому не буде кінця. Але таври швидко навели порядок. Річка пересохла, у найглибшому місці вода ледь покривала коням спину. Полонені нахилялися і жадібно сьорбали воду. Таври переправлялися сміливо. Перші вершники вже виходили з води на протилежному березі, а на цьому ще й юрмилися останні воїни. Вовран трохи розсунув верболіз, звівся на лікті. «Дивись!» – прошепотів, хоч міг навіть кричати. Ніхто в такому гамарі та ще й на такій відстані не почув би його. «Бачиш? Сарата!» Гал, звичайно, не бачив. Все шукав савію і не знаходив її. «Он на нідому жеребці, а поруч тавр на сірому!» Тепер Агав побачив справді сарат. Поруч нього син, лише ноги його дар, але й тут нема савії. «Дивись за ними», – наказав обранові, – «щоб не втекли».